Частина 2. Розділ 7. Зі свідчень шерифа Отіса Дойла даних під присягою перед Комісією з розслідувань штату Мейн. Зі звіту Комісії Уайт. Сторінка 29.31. Шерифи, де ви були ввечері 27 травня? На трасі 179. Відомій як Олд Бентон Роуд розслідував обставини дорожньої пригоди. Вона сталася за міською межею Чемберлена на території Дарема але я допомагав Мелу Крегеру, даремському констеблю. Коли вас повідомили про негаразди в старшій школі Юена, я отримав інформацію по рації від офіцера Джейкоба Плесі о 22-21. Що то була за інформація? Офіцер Плесі сказав, що в школі щось трапилося, але він не знав, наскільки все серйозно. Він казав, що там багато кричать і що хтось підняв пожежну тривогу. Сказав, що рушить туди і спробує оцінити масштаби негараздів. Він сказав, що школа горіла. Ні, сер. Ви наказали йому доповісти про побачене? Так. Офіцер Плесі доповів? Ні. Він скоро загинув від вибуху заправки Амоко на розі Мейн і Самер. Коли ви отримали наступне повідомлення по рації з приводу Чемберлена? О 22.42. На той час я саме повертався до Чемберлена з підозрюваним на задньому сидінні, з п'яним водієм. Як я вже казав, пригода сталася на території Мела Крегера, але в Даремі немає тюрми. Коли я довіз його до Чемберлена, виявилося, що в нас її теж уже немає. Яке повідомлення ви отримали о 22.42? Мене викликала поліція штату, щоб передати повідомлення від Мотанської пожежної бригади. Диспетчер поліції штату сказав, що в старшій школі Юена сталася пожежа. Щось схоже на заворушення і, можливо, вибух. На той час ніхто нічого не був певен. Не забувайте, все відбулося протягом сорока хвилин. Ми це розуміємо, шерифе, що сталося далі? Я поїхав до Чембрелена з мигалкою і сиреною. Намагався догукатися до Джейка Плесі, але ніяк не міг. А тоді відгукнувся Том Квілен і почав белькотіти про те, що все місто у вогні, а води нема. «Ви пам'ятаєте, о котрій годині це сталося?» «Так, сер. На той час я вже все записував. Це було о 22.58». Квілен стверджує, що заправка Амоко вибухнула о 23.00. «Я б узяв середнє число. Нехай буде 22.59». «Коли ви прибули до Чемберлена?» «О 23.10». «Яким було ваше перше враження від побаченого, шерифе Дойл?» «Я був приголомшений, не міг повірити очам». «Що саме ви побачили?» Уся верхня частина ділового кварталу горіла. Заправки амоко не стало. На місці Вулворта залишилося тільки ревуче полум'я. Вогонь перекинувся на три сусідні дерев'яні споруди. Барий гриль Дафі, фруктову компанію Келлі і більярдну залу. Жар стояв нестерпний». Іскри пролітали на дахи ріелторського агентства Maitland and Western Auto Дага Габрана. Прибували пожежні машини, але вони мало що могли вдіяти. Кожен гідрант на тій вулиці був зірваний. Єдиними ресурсами, які можна було хоч якось приставити до роботи, були дві старі машини добровольчої команди з Westover, та й ті могли тільки поливати дахи сусідніх будівель і, звісно, школа. Вона просто зникла. Звісно, вона стоїть окремо, поруч немає нічого, що вона могла би підпалити. Але, господи боже, діти всередині! Усі ті діти!» В'їхавши до міста, чи зустріли ви С'юзен Снелл? «Так, сер. Вона зупинила мене, махнувши рукою. «Коли це сталося?» «Щойно я в'їхав до містечка о 23.12, не пізніше». Що вона сказала? Вона була схвильована. Потрапила в незначну аварію, її занесло, і ледь-ледь могла говорити до ладу. Спитала мене, чи Томі помер, я спитав її, хто той Томі такий, але вона не відповіла. Спитала мене, чи ми ще не спіймали Керрі. Комісія надзвичайно зацікавлена в цій частині ваших свідчень, шериф Дойл. Так, сер, я знаю. Як ви відповіли на її питання? Ну, в містечку є лише одна відома мені Керрі, і це донька Маргарет Уайт. Я спитав, чи Керрі якось причетна до пожеж. Міс Нелл сказала, що їх влаштувала Керрі. Цими самими словами. «Це Керрі зробила! Це Керрі зробила!» Повторила отак двічі. Вона сказала щось іще. «Так, сер. Сказала, це вони востаннє скривдили Керрі. Шерифе, ви впевнені, що вона не сказала, це ми востаннє скривдили Керрі?» «Я впевнений». «Цілковито, на сто відсотків». «Сер, навколо нас горіло все містечко. Я... Вона була твереза. Перепрошую. Вона не була у стані сп'яніння. Ви сказали, що вона розбила машину. Здається, я сказав, що її трохи занесло. І ви не можете сказати, напевне, чи не вжила вона слово «ми», а не вони. Може, і вжила, але... Що міс Снел зробила далі? Розплакалася. Я ляснув її по щоці. Чому ви це зробили?» Мені здалося, що в неї істерика. Вона згодом заспокоїлася. Так, сер. Затихла і доволі добре себе опанувала, зважуючи на те, що її хлопець, певно, загинув. Ви допитали її? Ну, не так, як допитують злочинців, якщо ви про це питаєте. Я спитав, чи вона знає щонебудь про те, що сталося. Вона повторила те, що сказала раніше, але цього разу спокійніше. Я спитав, де вона була, коли почався цей безлад, і вона сказала, що вдома. «Ви розпитували її далі». «Ні, сер. «Вона сказала вам щось іще?» «Так, сер. «Вона попросила, просто благала, знайти Керрі Вайт. «Як ви на це відповіли?» «Сказав їй іти додому». «Дякую, шерифи Дойл». Вік Муні з вискаленими зубами вибрів із тіні колостоянки банку «Банкер's Trust». То був широкий і жахливий посміх. Як у чеширського кота, що потойбічно плавав у сірій темряві, як примарний спогад про божевілля. Його старанно причесане з нагоди виконання обов'язків конференсьє волосся тепер стирчало на всі боки, наче вороняче гніздо. Крапельки крові відмітили на його лобі якесь уже забуте ним падіння під час навіженої втечі з весняного балу. Одне око набухло фіолетовим і заплющилося. Він наштовхнувся на службову машину шерифа Дойла, відскочив від неї, наче більярдна куля, і вискалився до п'яного водія на задньому сидінні. Тоді повернувся до Дойла, котрий щойно договорив із Сью Снелл. Пожежа відкидала на все довкола рухливі тіні, забарвлюючи світ бордовими тонами засохлої крові. Коли Дойл розвернувся, вік Муні обхопив його руками. Стиснув, як захоплений кавалер міг би стиснути свою даму в близькому танці. Він тримав Дойла обома руками і притискався до нього, зиркаючи вгору до його обличчя, широко і навіжено скалячись. «Віку!» – почав Дойл. Вона все увімкнула. Тихо казав Вік, вискаливши зуби. Увімкнула електрику. Пустила воду і бж-бж-бж-бж. бж, -бж, -бж, -бж. Віку? «Не можна дозволяти! О, ні-ні-ні, не можна!» Керрі все увімкнула. Ронда Сімар згоріла. Ого, Господи. Дойл двічі махнув рукою і загрубіла долоня двічі ляснула хлопця по щоці. Його крик урвався страшенно раптово, але вискал залишився на обличчі, як відлуння чогось лихого. Посміх був кривий і жахливий. Що сталося? Суворо спитав Дойл, що сталося в школі? Керрі пробурмотів вік. У школі сталося Керрі. Вона він затих і всміхнувся собі під ноги. Дойл тричі живо його струснув. Зуби віка зацокали, мов кастаньєти. Що там с Королева випускного. пробурмотів вік, її стомі облили кров'ю. Що? Було 23.15. Раптом заправка Сітго на самер Стріт вибухнула гучним ревінням. Вулицю освітило, мов у день, від чого вони обидва притулилися спинами до поліційної машини і прикрили очі. Велетенська масляниста хмара вогню видрилася в повітря вище зав'язи, що росли в Кортгаус-парку, освітивши багрицем ставок і скачками і ромб бейсбольного майданчика дитячої ліги. Серед голодного тріскучого реву, що пролунав слідом, Дойл розчув, як стукотять об землю уламки скла, дерева і шлакоблоки заправки. Затим пролунав повторний вибух від якого вони знову замружили очі. Він і досі не міг второпати. «У моєму місті все це відбувається в моєму місті. Що коїлося в Чемберлені? Заради Бога! В Чемберлені, де він пив холодний чай на порозі тераси материного будинку і судив дитячі баскетбольні ігри, і щоночі проїздив патрулем по трасі 6, повз кавалера, перш ніж лягти спати, от 2.30. Зараз його містечко горіло!» Том Квілен вийшов з поліційного відділка і побіг тротуаром до патрульної машини Дойла. Його волосся стирчало в усі можливі боки. Він був одягнутий у брудні зелені робочі штани і майку, і туфлі були взуті не на ту ногу, але Дойл подумав, що в цілому житті не був такий радий когось побачити. Том Квілен був такою самою частиною Чемберлена, як і все інше, і ось він цілісінький. Святий Боже. видихнув він. Ти бачив? «Що тут відбувається?» – коротко спитав Дойл. «Я прослуховував радіо», – сказав Квілен. «Мотон і Вестовер питали, чи не прислати сюди швидку допомогу. І я сказав, щоб бігом присилали все, що в них є. Я правильно зробив?» «Так», – Дойл провів руками по голові. «Ти бачив гарі Блока?» Блок був головою комунального господарства «Містечка», куди входило і постачання води. Ні, але шеф Дейган каже, що вода є в старому кварталі Ренет на тому боці міста. Зараз вони прокладають шланги, я запряг кількох дітлахів, вони в поліційному відділку облаштовують шпиталь. Вони непогані хлопці, але заляпують тобі підлогу кров'ю, Отісе. Отіс Дойл відчув, як на нього наринуло відчуття нереальності. Така розмова в Чемберлені просто не могла статися, не могла. Усе гаразд, Томі. «Ти все правильно зробив. Повертайся туди і починай дзвонити всім лікарям, які є в довіднику. Я піду на Самер Стріт». «Добре, Отісе, якщо побачиш ту скажену дівку, стережися». «Кого?» – Дойл зазвичай не гаркав на людей, але не тепер. Том Квілін відсахнувся. «Керрі! Керрі Вайт, Кого? Звідки ти це знаєш?» Квілін повільно блимнув очима. «Хто зна? Просто якось спало мені на думку». Зі стрічки національних новин Associated Press, 23.46. Чемберлен, штат Мейн. Катастрофа неймовірного масштабу спіткала сьогодні мейнське містечко Чемберлен. Пожежа, що почалася, як повідомляють у старшій школі Юена, під час шкільного балу, поширилася на діловий район і спричинила численні вибухи, які зрівняли з землею більшу частину центру містечка. Повідомляється що житлові райони на захід від центру теж зайнялися. Однак найбільше занепокоєння наразі пов'язано зі школою, де саме проводився випускний вечір. Вважається, що більшість його гостей опинилися в пастці всередині. Представник Вестоверської бригади, котрого викликали на місце події, сказав, що наразі відомо про смерть 67 осіб, більшість із яких – старшокласники. На питання, яким може бути остаточне число потерпілих, він сказав, ми не знаємо, боїмося загадувати. Здається, справа гірша, ніж у «Коконат Гров. За останніми свідченнями, у місті врують три неконтрольовані пожежі. Повідомлення про можливі підпали наразі не підтверджені. Кінець. 23.46, 27 травня, 89.43 FAP Більшість Чемберлена повідомлень Associated Press не надходило. О 0006 на Джексон-авеню стався витік на магістральному газопроводі. О 0017 хтось із бригади медиків з Мотона викинув недопалок із машини швидкої допомоги, що мчала в бік Самер-стріт. Вибухом тут таки знищило майже півкварталу разом із редакцією Клеріон. О 0018 Чемберлен залишився відрізаний від решти країни, що мирно спала в о 00.10 за цілих 7 хвилин до вибуху магістрального газопроводу трохи слабшого вибухового впливу зазнала телефонна станція. Там повністю забилися всі телефонні лінії, які ще працювали. Троє загнаних чергових дівчат не покидали своїх постів, але абсолютно не могли впоратися. Вони працювали з дерев'яними віджахообличчями, намагаючись з'єднати абонентів, яких неможливо було з'єднати. Отак Чемберлен посунув на вулиці. Вони вийшли, схожі на вторгнення складовища, що лежало у згині дороги, утвореному перетином Белсквіс роуд і траси 6. Люди виходили в білих нічних сорочках і халатах, ніби замотані в савани. Вони виходили в піжамах і бігуді. Місіс Довсон, мати колись дуже веселого, а тепер уже померлого сина, вийшла в косметичній масці на обличчі, ніби збиралася виступати в удавано-негритянському музичному гурті. Вони вийшли подивитися, що сталося з їхнім містом, побачити, чи воно справді вкрилося попелом і кров'ю. Багато хто з них вийшов на зустріч своїй смерті. Вони заповнили Карлін-стріт, затопили її схвильованим натовпом, що потік до центру під гарячковим світлом з неба. Аж раптом із церкви конгрегаціоналістів на Карлін-стріт де вона молилася, вийшла Керрі. Вона увійшла туди всього на п'ять хвилин раніше, після того, як відкрила газопровід. То було легко. Щойно вона уявила, як він пролягає під вулицею, це стало легко. Але їй здалося, що минули цілі години. Вона довго і зосереджено молилася, іноді в голос, іноді подумки. Її серце гупало і надривалося. На шиї та обличчі понадималися вени. Думки сповнилися усвідомленням неосяжної сили і безодні. Вона молилася перед вівтарем, ставши навколішки у своїй мокрій, подраній, скривавленій сукні із босими, брудними і заюшеними кров'ю ногами через розбиту пляшку, на яку наступила. Вдихаючи і видихаючи, вона схлипувала, з неї рвалася ментальна енергія, і церква сповнилася стогонами, хитаннями і розколинами. Лавки повалилися, псалтирі попадали, а срібний набір для причастя нечутно поплив у темряві під склепіннями нефів, поки не вдарився об дальню стіну. Вона молилася і не отримувала відповіді. Ніхто її не чув, а коли й чув, то він, воно, ховалося від неї. Господь відвернув свій лик, та й хіба це дивно? Цей жах був таким же його діянням, як і її. Тож вона пішла з церкви, пішла, щоб рушити додому. Знайти маму і довершити своє знищення. Вона зупинилася на нижній сходинці і глянула на натовп, що перетікав до центру містечка. Звірі! Нехай же вони згорять! Нехай вулиці сповняться з запахом їхньої жертви! Нехай це місце назвуть ракою і хаводом-полином! Раз-два! І трансформатори на ліхтарних стовпах розцвіли переливчастим фіолетовим світлом, розкидаючи навколо бенгальські іскри. Високовольтні дроти впали на вулицю хрест-навхрест, як висипані з коробки сірники, і дехто побіг, і від цього їм вже стало гірше, бо тепер уся вулиця була всипана дротами, і почався сморід, і почалося горіння. Люди закричали і посунули назад, і дехто торкнувся дротів і затупцював у рвучкому електричному танці. Дехто вже простягнувся на землі, а з їхніх халатів і піжами йшов димок. Керрі розвернулася і пильно подивилася на церкву, з якої щойно вийшла. Важкі двері з грюком зачинилися, ніби на них налетів ураган. Керрі повернулася в бік дому.